Варшава 1989, і пізніше, у Джетро Тал є свій Будапешт, а в Девіда Бові своя Варшава. З Варшави мені пишуть про Варшаву Девіда Бові, навіть переслали трек, щоб я поступово набирався відповідного настрою і поволі вживався. Отже, я десятки разів на день переслуховую цю добре симфонізовану композицію до створення якої свого часу приклався містер Браян Іно. Свого часу – це 1977 року. Я чудово пам'ятаю, що тоді слухалося. Передусім, симфорок. Він саме переживав найкращі, хоч разом з тим і останні свої часи. І Варшава – це, як на моє нинішнє вухо, саме він. При цьому я дещо дізнався з історії цієї Варшави. Того року Девід Бові їхав потягом з Москви до Берліна. Потяг надовго затримали у Варшаві на станції Варшава-Гданська. Це трохи дивно, бо якщо вірити джерелам, з 1975 року, коли відкрили Варшаву Центральну, Гданська почала втрачати своє міжнародне значення і перетворилася на одну з приміських міжнародні потяги на ній уже не зупинялися. Підозрюю, що того дня на залізниці трапилося щось непередбачуване. На Гданській потяг протримали пару годин. Тобто це аж ніяк не була звичайна зупинка за розкладом. Девід Бові надумав зійти і прогулятися найближчою околицею. На площі паризької комуни він зайшов до книгарні і придбав у ній кілька платівок. Серед них знайшлись і записи ансамблю народної музики «Шльонськ». Саме вони й відлунюють у його Варшаві. Найвідчутніше там, де нарешті вступає голос. Я дивлюся на мапу міста і в центрально-північній його частині знаходжу Варшаву-Гданську. Площа паризької комуни тепер знову називається Площею Вудро-Вільсона. Шлях до неї від Гданської пролягає уздовж вулиці Адама Міцкевича. Дорогою слід перетнути площу інвалідів. Курвамець, саме в цій околиці, в типово соціалістичному багатоквартирнику, мешкав Яцек Куронь. Там, здається, і меморіальна дошка про це свідчить. Я вже готовий уявляти собі, як того дня Куронь курить у котре на балконі, його прізвище ж несправді походить від дієслова «курити». І мимоволі звертає увагу наявного іноземця, підкреслено рок-зіркового типу, що, продираючись поглядом крізь навколишню сірятину, шпацерує в бік паризької комуни. У курення спонтанно виникає ідея, чи не перекинути б ним на захід кілька свіжих дисидентських маляв, але гукати йому вслід з балкона він не наважується, тайняки не дрімають. Тому куронь і далі курить, а Бові йде своєю дорогою. Його дорога на сьогоднішній день – це рівно один перегін метро. В один бік, де від Бові міг іти хвилин 25. Цікаво, що він міг за той час побачити. І кого ще, крім дивного курця на балконі, що наче поривався загукати його? З Варшави пишуть, наче теперішній Жолібош, мало чим різниться від тодішнього. Мені пропонують одного дня пройтися шляхом Девіда Бові. Можливо, я побачу те саме, що й він? Я дещо зле орієнтуюсь у варшавській топографії. Знана мені Варшава – обмежується вісью Нового світу і Краківського передмістя, ринком, Мар'їнштатом і Старим містом загалом, алеями, в тому числі У'яздовськими, найцентральнішим шматком Маршалковської, вокзалом «Варшава-Центральна», околицями університету, політехніки та національної бібліотеки. Соромно зізнаватись, але моїм варшавським орієнтиром – був і залишається Палац культури і науки, про який я ще з 1989 року запам'ятав, що його справжня назва – Мавзолей імені Сталіна. Щойно я втрачаю його з поля зору, як тимчасово втрачаю і себе. Мабуть, через те, що у Варшаві я ніколи не ходив з мапою, мені переважно не вдається вмить уявити собі, де в ній що. Тому моя майбутня прогулянка слідами Девіда Бові стане маленькою реабілітацією. Варшава, кажуть, негарна, але я люблю її. На це є вагома причина. Це одне з тих міст, у яких я ніколи не жив довше тижня, але безліч разів бував. Тобто в мене є трохи варшавських історій. Чи не заголосно сказано? Розкладених? уздовж років.